Jocul cu moartea de Zaharia Stancu Pista 11 Pe marginea potecii, dintr-o gaură sfredelită printre bolovan, scoase capul un dihor cenușiu, luciu de cenușiul cânepei topite. ochi rotunzi, cu cearcăne roșii în jur, ca niște nele de mărgean îi sclipiră. Zvârli în el cu ciomagul. Dihorul ager se trase în fundul cavernei. Crezi că l-am putea scoate? Chiar dacă l-am putea scoate, după multă trudă, nu ne-ar folosi la nimic, diplomatule. Miroase urât. Nu l-ai mânca oricât ai fi de flământ. Eu zic să încercăm totuși. Mai bine să ne lăsăm pe gubaș. Adâncitura se răgea treptat ca o pânie. Prin pulberea groasă care acoperea bolovanii, potecii, văzui urme învălmășite omenești. Ceva mai departe dă de durăm și peste câteva balici proaspete de catâri. Gândaci mari, fenii rupeau bucățele din ele și rostogolindu-le, făureau gogoloaie. Pe aici au trecut de curând oameni. Oameni și catâri, soldați. Poate. N-ar să fim cu băgare de seamă. Ne oprirăm să cercetăm atenți cu ochii împrejurimile. Nu observarăm nimic care să ne pună pe gânduri și merse înainte, însă, după câțiva pași numai, poteca o lua la stânga, o colind un tufăriș. Aici, așezat de-acurmezișul, trupul gol al unui bărbat mustăcios zăcea lungi pe spate. Trei găuri în piept, astupate de sângele care izvoruse și se și și pielea părlită în jurul lor, arătau că omul fusese împușcat de curând și de aproape, după ce fusese dezbrăcat cu pistoale vechi care fumegă. Pe l-au împușcat macedonenii, nu soldații. E un localnic care a trădat. A slujit probabil soldaților nemți de călăuză și și-a primit o sânda. Cadavrul era al unui bărbat scund, negricios, noduros. Poartă mustățile lungi, nepotrivite, căzute peste gură, ca pe la Ianina, Găsit de cuvință să mă lămurească diplomatul. Mie mi se înclăștă gura. Mortul, proaspăt, nu începuse încă să miroase, dar muștele îi dădeau ocoli, se așezau pe ploaia pe, pe gură, intrau și ieșeau pe nările nasului. Diplomatul spuse. Ah, dacă l-ar fi omorât și l-ar fi lăsat măcar îmbrăcat, mă alegeam și eu cu ceva. Mi s-au zdrânțuit de tot hainele. Și hainele mele se zdrențuiseră nu numai ale diplomatului, dar nu răvneam să port hainele unui mort. Era destul că purtam ghetele unui spânzurat. Asupra acestui fapt însă cugetul mi-era împăcat. Ghetele lui Mirko nu le furasem. Le cumpărasem pe bani buni, de argint chiar de la taică Cum era să lasem brăca și încălțat? Pe aici încălțămintea scumpă. Lasă diplomatule... Mă pomeni eu liniștindu-i, că o să mai găsim noi și alți morți. Poate avem norocul să dăm și peste unul nejefui de straie. Aș vrea să-ți fie gura aurită. Acestea zise trecurând pe lângă mortul gol și ne văzurăm mai departe de drumul nostru. Ochii însă, cu toate că ne mai pierise frica, ne jucau un cap de atât uitat în toate părțile. Oameni nu întâlnirăm, dar pe cer zburau ciori și nu peste mult, la câțiva pași de potecă, întâlnirăm cinci cruci noi de lemn. Crucile erau înfipte la rând și lângă fiecare din ele se afla o grămăjoară lunguiață de pietre. Trei cruci purtau în vârful lor capele soldățești austriece turtite. De vârful celorlalte două erau agățate chipie bulgărești, seine cu văcălia roșie. În apropierea lor, câteva baleși de catâri miroseau a proaspăt. Gândacii ca fenii nu le descoperiseră încă și nu se repeziră asupra lor să le taie în felii și să le rostogolească. Dure de sânge pe iarbă însemnaseră drumul pe care fusese raduși târâși soldații morți. Ne luarăm cu privirile după ele. Duceau către o deschizătură îngustă spre stânga. Ai putea să te împodobești cu un chipiu bulgaresc, diplomatule, ori cu o șapcă turtită austriacă. Ți-aș recomanda șapca, sunt mai arătoase șepcile. Diplomatul le încercă pe toate, pe rând. Nu mi se brodește pe cap niciuna. Ale bulgarilor sunt prea largi, îmi micat peste orechi. Ale austricilor prea mici, îmi rămân pe vârful capului. Văzucul fusese de curând de fum. Fumul se risipise, însă mirosul de ars rămăsese în aer și îl simțeam. Drumul se îngustă. pânia se închise între două mari ridicături pietroase. Deși soarele nu scăpătase, pogorul peste noi răcoarea aspra a serii. După treizeci de pași numai, ieșirăm iarăși la larg. Acum drumul urca. Îl luarăm în piept și, proptindu-ne mereu în ciomege și gâfuind, ajunse la marginea unui câmp strâns între munți, închis din toate părțile de pereți negri și povărniți. Pe cerul gol, apropierea nopții aruncase zmoală. Drumul tăia fiștei ca de câmp în două. În dreapta, pitulate la poalele stâncii, un mănunchi de case fumegea încă ușor. Tot ceea ce fusese lemnărie arsese și se prefăcuse în scrum. Zidurile de piatră însă, Afumate, rămăseseră întregi. Pustietatea, cel puțin așa mi se păru la prima vedere, își întinsese și acii aripa ei cernită. Casele de piatră cu pridvoare largi și cu etaj adăpostiseră între pereții lor oameni cu oarecare stare și fără îndoială, încă în dimineața acelei zile, aceste case fusese pline de viață. Din magaziile de lemn de pe lângă ele nu rămăseseră decât butașii de piatră pe care se sprijiniseră. Focul fusese pus deodată și din mai multe părți. În fața uneia din casele arse, o fetiță ca de 3-4 ani sta pe pământ, dormi în parcă, făcută covrig, ținându-se cu mâinile de pântec. Lângă capul ei mic și rotund, un bariș colorat rămăseseră răvășit în țărână. Mă apropiei să o văd mai bine. O baionetă îi străpunsese gâtul, tăindu i l pe jumătate. Alta îi găurise de câteva ori trupul, fără să îl despice. Muște mari și verzi năpădiseră mica băltoacă de sânge închegat de lângă fetiță. Poate se mai aflau și alte gadavre printre case. Nu le-am mai căutat. Seara... O seară plină de măreție, cum nu trăise Malta, o seară îmbrăcată în colorate odăjdii, se apropia tăcută cu pași mari catifelați de neauzit. Umbrele munților se prelungiseră. Răcoarea făcuse loc grabnic frigului. Dârduiam. Din vânăt albăstrui cerul devenise roșu, un roșu ciudat care bătea nerămzatul sângelui închegat. Vreau să trecem înainte. Diplomatul își aducea aminte că drumul acela de catâri ducea într-un orașel unde avea el o cunoștință, un hoge pe care îl vizitase odată, ajungând acolo pe un alt drum, de mult înainte de războiul balcanic și care hoge, ca să-i dovedească prietenia lui, mersese până acolo încât îi arătase, e drept cu vălul pe față, cele cinci cadâne din haremul lui. Războiul cu grozavele învălmășaguri de oameni schimbase multe. Schimbase și hotare, însă religiile își păstrau puterea lor. Hogea, cel cu cinci cadâne, după părerea diplomatului, se putea să mai și trăiască și, dacă ne mai țineau picioarele o noapte și o zi, aveam să-l găsim și să-l rugăm pentru sprijin. O găzduire de o zi, două, pentru între mare și hrană, care să ne mai țină în puteri, veșminte localnice, care să ne facă mai puțin bătător la ochi și sfat înțelept să ajungem cu bine în Albania, de-al cărei hotar nu ne mai despărțeau decât puține nopți de drum, ținând seama și de starea drumurilor și de împrejurări neprevăzute, dar și de slăbiciunea noastră. Și ce se va întâmpla dacă Hoge între timp va fi murit? Peste un hoge tot o să dăm noi. Auzirăm larmă de oameni, Bocanci, tropăieri și copite de catâri potcoviți, izbind pietrele. Ne pitularăm lângă o stâncă și străpunserăm cu privirile fumuriul zării, să vedem ce-ar putea fi, deși ne închipuiam. Un detașament de soldați, altul, desigur, decât cel ce incendiase stolul răzles de case, se apropia de noi. Să tot fi fost la 50 de oameni. Amestecătura era... Sclepeau căști germane, chipii austriece, fesuri și cealmale mari turcești. Nu lipseau nici câteva chipie rotunde bulgărești. Șirul cătărilor era lung, iar era erau împovărați nu numai cu saci de muniții și merinde, dar și cu mitraliere, ba chiar cu două tunuri mici de munte. Ne târânăm printre pietre și tufișuri spre stânga cu toată repeziciunea de care eram în stare, dar și cu toată prudența. În grabă, mă lovit de niște pietre care se rostogoliră izbindu-se unele de altele și făcând huiet. În urma noastră, răsunară împușcături. Acum, întunericul se lăsase gros, aproape de nepătruns. Ne culcarăm totuși la pământ cu urechile ciulite. Văzând că nu li se rispostează, soldații nu mai traseră după noi și nici nu se mai apucară să ne urmărească și să ne caute prin tufișuri. Mă temui o clipă ca nu cumva să aibă câini pe care se i-a asupra noastră, să ne miroase urmele și lătrându-ne să ne dea de gol. Așteptarăm lungiți la pământ câinii. Cum nu le auzirăm lătratul, socotirăm că nu au. Ne ridicarăm și ne tot trăserăm către miază zi, depărtându-ne de poteca la care, dacă ne-am fi întors chiar după un larg ocol, ne-am aflat în pericolul de a ne pomeni față față cu alte detașamente. Înțeleserăm de plin că în regiunea în care ne aflam, tulburările erau întoi. Nimerisem cum nu se putea mai rău. Printre stâncile care se țineau lanți, începurăm să căutăm o ieșire către miază zi unde acum tunurile turbaseră. Ne sfătuisem și plănuisem să ne îndreptăm spre miază zi, și apoi să căutăm o altă ieșire spre apus, fie și peste munți. Drumuri de picior trebuiau să mai fie. Tot dibuind, descoperim între două tofișuri, capătul unei cărări care urca. Nu era mai lată decât o palmă. Ținându-ne de mână, începură în suișul pipăind mereu solul dușmănoș cu picioarele. Înaintând așa, pas cu pas, ne depărtam de satul ars lăsat în urmă. Detașamentul se pripășise lângă ziduri și aprinsese foc pentru încălzirea merindelor. Flăcările se ridicau în alte și în lumina lor jucăușă se mișcau umbre de oameni și de catâri despovărați. În jurul nostru, ca alungat de o uriașă mână nevăzută, întunericul gros se risipi. În locul lui rămaseră numai pânze străvezii ninse de lumină galbuie difuză, stâncile și pereții prăpăstilor luceau. Spre răsărit se evi deasupra munților o lună rotundă de var luminos. Îi văzui, cum niciodată până atunci nu-i văzusem atât de bine, văgăunile adânci rotunde ca gropile unor obuze uriașe pline de umbră. Găsi în mine dorința de a mă afla măcar pentru un timp acolo sus, și de a privi de pe marginile lunii la tot ceea ce se petrecea pe pământ. Mă pomeni vorbind în gând cu mine însumi și aiurând. Ar trebui să ai ochi mari și mai adânci, Darie. Pentru câte vrei tu să vezi, ți ar trebui o mie de ochi. Doi mi-ajung. Mai vă și cu ochii închipuirii, care nu au număr și peste care niciodată nu cad ploaie. Nici pleoapele de mătase ale somnului, nici. Când dorm, închipuirea îmi rămâne trează. Visez, e blestemul de care nu pot scăpa. Una din ursitoarele care mi-au vegheat nedorită în venire pe lume a rostit auzind întâiul meu țipăt. Niciodată acest băiat să nu țipe decât în lăuntru lui. Țipetele să-l sfâșie mereu, dar lumea țipetele lui să nu le audă. Alta a rostit să nu cunoască fericirea. A treia mai blajină m-a binecuvântat. Treaz să-l închipuirea cu bice de foc. A dormit cu haramnice de aur să visele. Întâia a adăugat. Buzele pe care le va ruta să fie amare ca fiertura de pelin. A doua nu s-a lăsat mai prejos. Mâinile pe care le va strânge cu iubire să-l trădeze. Să-l înșele cei cărora le va dărui inima lui. S-a repezit să mă mai bine cuvânteze a treia ursătoare și a mai spus, ne-am împlinit rostul, să mergem. Toate trei aveau trupuri de capre, numai capetele lor erau capete de femei. Toate trei erau bătrâne ca vremea, bătrâne ca pământul și știrbe, știrbe. Nu, eu mai am ceva de spus, a greit întâia. Spune odată, dată, arosita treia. Și întâia ursitoare a binecuvântat. Să-l mistuie tristețea, să-l mistuie tristețea lui și tristețea lumii să-l mistuie. Să aibă și strop de bucurie de-a lungul vieții lui. Puțin, dar să-i aibă. Să fie ars de arsița iubirii o dată, o singură dată, de când vor înflori sălcile și până când se vor scutura de flor teii. Ea îi dăruie prea mult. A spus îmbufnată celei de-a doua, a treia ursitoare. Să rămână strâmb la 12 ani și să-l primească țărâna și să-l schimbe în țărână când va începe să albească părul. Și până atunci, ursitoarea n-a pocas să-și termine ursirea. La capătul meu, o femeie bălană cu păr de culoarea orzului copt se închina și șoptea. Ține-mi-l, Doamne! Ține-mi-l, Doamne! Ține-mi-l, Doamne! Ursitoarele au fugit. ți minte, Darie? Ții minte. Înțelegeam tâlcul cuvintelor. Știam că femeia cu păr de culoarea orzului coptie mama. Abia mă rupsesem cu o crâncenă durere din carnea ei puțină. Și mai știam că fetișcana cu dinții albi, pe buzele căreia am văzut atunci întâia oară să omenesc, e de un sânge cu mine. Și mai știam că bărbatul cu mustață neagră care mângâia cu mâinile lui aspre tălpile goale, mici cât floarea nufărului de baltă, era părintele meu. Îți închipui numai. Nu puteai ști nimic. Îmi închipui? Dar unde e hotarul dintre realitate și închipuire? Unde este acest hotar și cine ar putea să-mi-l arate? Arată-mi-l tu, Liliac, care iubești întunericul, dacă-l cunoști. Arată-mi-l tu, fir de iarbă subțire, dacă i-ai aflat taina, ori arată-mi-l tu, cerească stea. Steaua tăcea, liliacul zbura departe de mine, iaurărba uscată pe care o călcam, fâșia numai, dar fâșitul ei nimic nu-mi spunea. Nimeni nu spunea nimic. Ignii scurt, îmi lunecă piciorul. Piatra pe care călcasem se desprinsese de pe buza viroagei pe care înaintam și se prăvăli în adâncuri. Mă sprijini pe genunchi. De ce nu ești atent? Era să cazi în prăpastie. Mă tărai și pe mine. N-aveai decât să-mi dai drumul, diplomatule. Ți-aș fi dat eu. N-avea nicio îndoială în privința asta. Dar tu mă țineai pe mine de mână. Nu te țineam eu pe tine. Îmbrăcate în lumina de var al lunii, stâncile înalte cu pereții adânc crăpați păreau și ele de var. Pe setufișuri căzuse parcă o brumă ștearsă de argint vechi, care nu și-a pierdut decât pe jumătate sclipirea. În fundul văgăunii, pe marginea căreia mergeam, se adunase parcă tot întunericul gros al nopții. Cărarea urca, iar noi, sleiți, suiam pe povărnișul ei mai mult cățărându-ne. Nu știam unde ne va duce cărarea, dar știam că undeva trebuie să ne ducă la un popas ori chiar la o așezare omenească. Nici o cărare nu dă în gol. Oamenii nu croiesc cărări care să-i ducă în gol. După multe osteneli, când luna se limpezise într-atâta că umbra găvanelor ei adânci ajunsese sticloasă și se ridicase până în cumpăra cerului, am ajuns la marginea unui platou acoperit de tufan rar. Urcând, nu bănuisem că vom întâlni un asemenea loc odihnitor tocmai acolo sus. Diplomatul spuse. Să ne mai depărtăm puțin de margine, apoi să ne culcăm, să ne odihnim și să așteptăm mai ziua. Abia îmi trag sufletul. Ai ceva împotrivă? Nu. Mergem încet cu pași mari însă și ne bucuram că nu mai simțim sub tălpile noastre bolovan colțoși, ci o trâmbă de iarbă moale și înaltă până la genunchi, pe care gusta cărare o despica și care foșnea la cea mai ușoară atingere. Umbrele tufanilor rotați păreau sub lumina lunii mari stoguri de întuneric. Diplomatul mergea cu câțiva pași înaintea mea. Întindeam obosit un pas să-l Atunci, brusc, Auzi aerul vâjind, de parcă cineva din umbrele spre care ne strecuram ar fi învârtit deasupra capetelor noastre mari haramnice. Fără voie, inima a bătu repede în piept, apoi își opri pentru o clipă bătăile. Nu a vreme nici măcar să mă uit în sus sau în urmă. În clipa în care îl văzui pe diplomat, zmucit și tras într-o parte, îmi simți gâtul prins în laț. Zmucit în aceeași parte... Făcui câțiva pași împleticiți pieziși. Căzui. Câțiva oameni să ne năpustiră din umbra asupra noastră. În timp ce strânsoarea lațului slăbea, oamenii ne luară sub genunchi lor și până să pricepem ce se petrece cu noi, ne pomenirăm legați fedeleși. Unul din umbră întrebă. Sunt soldați? Civili, răspunse careva dintre cei ce ne păstrau sub genunchi. Vedeți dacă au o arme asupra lor," porunci omul din umbră. I-am bârcâit, n-au." Bine." Cei ce ne țineau sub genunchi, ne slăbiră din strânsoare și, ținându-ne de umeri, ne îndemnară să ne ridicăm și ne împinsă. Copacii erau mai deși, mai pretoși Lumina de vara lunii nu mai pătrundea decât rare ori printre frunzișurile lor. Ne purtară așa, timp de câteva minute... Apoi în fața noastră se deschise un mic luminiș. Bărbați cu fesuri albe pe cap, cu ghebe negre pe spate și cu pantaloni albi, înarmați cu puști, stăteau tolăniți pe iarbă la marginea luminișului. Când ne văzura, se sculară în picioare, se apropiară de noi și, lăsându-se jos, se așezară turcește, făcând cerc în jurul ne. Ne să ne așezăm și noi jos. Le urmară în sfatul. Bărbații vorbeau între ei repede, încet însă, ca și cum le-ar fi fost teamă că, prin aerul rece al nopții, șoaptele lor s-ar putea auzi până departe în valea pe care o părăsisem. Mi se părea că înțeleg unele cuvinte. Cine sunteți voi? Ne întrebă unul dintre ei, care, rupând cercul, venise mai aproape. Tăcui. Îl lăsai pe diploma să se descurce cum s-o pricepe. Credeam că le va răspunde. Diplomatul însă țâfnos le întoarse întrebarea. Dar voi ce fel de oameni sunteți? Cel care ne întrebase își trase răsucindu-și alene vârful mustăților cu o mână, pușca mai lângă el și pufni în râs. Dacă noi am fi prinși și voștri, v-am răspunde. Acum însă, voi sunteți prinși noștri. Voi trebuie să ne răspundeți. Argumentul era fără M-a plecat spre diplomat și i-șopti: Nu e cazul să faci pe nebunul, stârvule. Răspunde cinstit, nu te codi. Spune-le întreaga poveste. Deși vorbisem încet, omul cu mustăți lungi m-auzise. Când deschise din nou gura, îmi dădui seama că mă și înțelesese. Îl auzi fără mirare, întrebându-mă românește. Sunteți români? Români, îi răspunse. Români din România. Ați fugit dintr-un lagăr? Nu tocmai din lagăr. Am fugit din mâinile nemților care ne-au adus de peste Dunăre și care voiau să ne trimeată lângă bitolia, în spatele frontului, să săpăm tranșee. Îi înșirai pe degete toată povestea. Oamenii ascultară rătăcuți. Din când în când, cel căruia îi vorbeam, o oprea și le tălmăcea celorlalți cuvintele mele. Spune mai departe. spuse mai departe. După ce am sfârșit de povestit, mai ai scodit. Dar în vale, lasat, ce-ați mai văzut? Îi vorbit despre omul mort, gol, peste care am dat în drum și despre cele cinci cruci. Va să zic că pe Dimaches nu l-au îngropat. Noi l-am omorât pe Dimachis, călăuza. Tot noi i-am muncit și pe ceilalți cinci. Nu l-au îngropat pe Viclean. Și-au îngropat numai morții lor. Așa fac totdeauna câinii. Am mai văzut satul Ars. Satul nostru. Au rămas numai zidurile. E bine că cel puțin au rămas zidurile. O să ne dregem noi casele când s i războiul. Ea spune ceva ce ai mai văzut acolo? O fată. Atunci sări un al bărbat din cei ce ne înconjurau și veni lângă mine, potopindu-mă cu întrebări în care deslușeam cuvinte, fără să înțeleg rostul frazelor. Ce vrea? Îl întrebai pe omul care vorbea românește. Te întreabă dacă fata pe care ai văzut-o acolo jos era vie sau moartă, e fata lui. În VIP-a plecării a uitat-o acasă. Mă cuprinsese deodată frigul, un frig ascuțit, care făcea să înclănțăne dinții. Și la spinării mi-o simții sloi de gheață. Iartă-mă, spuse spusei mi-e frig. Omul care mă întrebase despre fata lui, își desprinse gheba largă de pe umeri, desfăcându-i singura cheutoare care i-o lega în față și mi-o puse în spinare. Apoi mă înfășură în ea tot. Căutând ochii în lumina lăptoasă a lunii, mă întreba. Spune-mi odată, omule, fata mea era vie sau moartă? Îmi înghiții saliva care îmi gura și spusei. Dumnezeu -o ierte. Moartă era. Am privit-o de aproape. Zăcea într-o baltă de sânge. Avea o rană la gât și pieptul... Găuri de trei-patru ori cu baioneta. Omul se descoperi și-și strânse tâmplele între mâini. Murmură. Milena, Milena, Milena. Murmură din ce în ce mai încet. Murmurul îi se stinse într-un suspin. Cu capul descoperit, se ridică, se ridicară și ceilalți și, nedespărțindu-se de arme, își luară și ei fesurile de pe cap. Mă descoperi și eu. Se descoperi și diplomatul. Ne ridicarăm și noi. Pe oameni îi auzi șoptind: Dumnezeu să ierte, Dumnezeu să ierte. Se închinară. Ne închinarăm și noi. Apoi ne așezăm la loc ca mai înainte în cerc. Omul la cărui fată fusese ucisă în vale își strânse iarăși tâmplele între mâini. Obrazul îi era ampietrit pietrit. Ochii aprinși. Mustața, cât vrabia, îi tremura. Zicule, ți-au mai rămas șapte copii. Șapte mi-au mai rămas, dar omul are zece degete la mâini. Taie-i unul. Pe oricare îl tai, carnea sângeră, rana doare. Îți moare un copil, te doare sufletul și te doare carnea. Doare, doare. Dar au să-mi o plătească. Au să-mi o plătească ei câinii. Din cerul nopții de sfârșit de august se desprindeau și cădeau în gol stele. Stele mari, galbene și argintii, stele de toamnă. Cad stele. Multe. Mor oameni. Acum mor mulți oameni. Nici nu are cerul atâtea stele câți oameni mor acum. Dacă pentru fiecare om care moare acum marca de oastea, cerul ar rămâne văduv de stele. Negru ar rămâne. Bărbatul care știa rămânește și care părea a fi sătenilor spuse. Trebuie să se ducă doi din voi în vale să se strecoare cum vor ști și să aducă aici trupul copilei să-l îngropăm în munte. Nu se cade să lăsăm trup de creștin neîngropat. Eu mă duc, rostit tatăl în moartei. Nu, zicule, nu trebuie să te duști tu. Ești prea încins de durere, prea plin de mânie. Nu. Tu trebuie să rămâi aici. În zorii zilei vom fi atacați. O să te răzbun mai crunt aici. Să se ducă alții."